A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim, bismillah r-rahmann r-raheym ina l-hamden lillahi nehmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu wa nā'udhu billahi ta'ala min shururi afusina wa min seyyi'ati a'malina me yehdihi allahu, fa la mudlilla lahu, wa me yudlilhu, fa la hadiya lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la sharika lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu Thumma amma ba'du, juzal falandarim ita kon vetëm Allahut subhanahu wa taala Allahu të bindemi dhe vetëm atij falë ndihmë kërkojm ndërsa sallavatet e mira të Zotit te bareke ve taala të gjitha ta të grumbulluara tek njeriu më i mirë Muhamedi alayhi salatu wassalam vosai me shokët e tij besnikë me familjen e tij të, ti, ti, të ndershme dhe me gjithë besimtarët që zotë ndejk rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote të nderuar vëllezër ne të vazhdojmë me lejnë Zotit Jelaluhu, e Zotit xhelel xjalaluhu në ditën e shtunë në vargën dhe se në kemi fillu mbi e, komenti në libri të njohur të hoqës kopshti të menqurve im në hibban elbusti, Allah e më sherof këtë jetari madh ka shkruar këtë libor në mënyrë që të shpjegoj dhe të sharoj dhe të zbuloj se Allahu Gjelle Gjelalu hu, njëriju në ka dalu me me mendje por jështë dëkusht është i menqur dhe jështë dëkusht e përdor mendjen andaj ka pru disa prej kaptinave të cilat i ka mbush me fjalë të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem fjalë të njerëzve të ndritur si sahabët tabinët e xhemerat prej prej muslimanëve ngjelm të kaptina ku hoja e pruni disa rregulla mbi e, shakan dhe humorin e besimtarit pra e pruni një kaptin ma yustahabu min al mizah çfarë është përshtatshme nga shakat pra nga zgavitjet dhe pruni rregull se zbavitja ndahet në dy kategori, zbavitje apo shaka, e cila është e lavdruar dhe e nënçmuar. Ajo e cila është e nënçmuar është ajo e cila përmban rënë, përmban uh, shpifje, përmban tallje me të shenjtat apo kput lidhjet vëllazore, apo miqësorë, apo familjare apo ka nënçimim të të një njerëz pa apo tjetërës, pro kjo është në nëqmuara nëse të nëvot një e shenjt si ajeti dhe hadithi apo diçka qka e ka shenjtrua Allahu Gjele Gjelelu apo këputët lidhja shëshërore, mitësore kjo është ndaluar apo në nëqmuar në një pal pro duke të regu diku shaka e në nëqmuar në dikan kjo nuk lejor dhe pastaj e përmendi cila është prej shakave të lavdruara dhe ajo është ajo e cila e zbavit Dhe e freskon nefsën, e gjallëron energjinë, nxit motiv për të mira dhe nuk prish lidhje por i i mban edhe edhe më të mira. Dhe përmendëm disa prerëgova të tjera të citat i përmendë Olla në në librin e tij. Sot me lejen e Zotit Gjallëj El-Jelal udhet shfaqim disa prerë transmetimeve tësë që na kanë ardhur neve lajme të vërteta nga pejgamberët, nga pejgamberi voni alay salatu sselam nga shokët e pengamberit a lehi salatu e selam, se si ata e kanë manifestu praktikisht përdorimin e shakas. Pra, për mësë me mbet regulli thot, neve do ta shëqëroj me, me skena praktike të cilat dëshmojnë se si pengamberit, të cilat është kategoria më serioze, të cilat se e kërju zotë i unë gjellegjela e luhu, e se si ata e kanë përdorë shakan në vendin e vetë. Dhe kjo dhe zërë parase me prue transmitimet, pëse duhet në ta, ta kemi parasush këtë kaptin dhe pëse hoxja e ka prute njërës të meqëm? Nga se është e zhytur dhe e mbjellë të kokat e disa njërzve, se seriozi, një rjë i cili e ka breng fejen, piklohet dhe djegë dhe përvlohet për umetin e ka barë fatkëcinë dhe vujtën e muslimanëve, ai duhet me qenë me vetulla të ngrihsura me shiçim të tëmrollt e kësaj herë dhe nëse nuk gjendet në këtë gjendje, atëherat ka e ka kaplu diçka prej pritçive, e cila është për nifakun e kësaj herë. Do ta shohmë praktikisht. Pa marrë shembull, njerëz të cilët më thonë po ky njerë i thjesht u kon. Jo, do të marr më njerëz të cilët ska tek ta është njerë i thjesht. Por është kategoritë të cinalahu gjelë gjelalu e ka qujtë nebi. Fletë drejt për drejt me Allah unë të pare kjo e të jale. Ane të të shofëmi se si ata e përdorën shakon dhe nuk ishi njërës të cilët e jetoni njëtën me me kësi perceptimet gavumëve të cilët kanë dëpërtu tek me isi i muslimanve. Të ndërruar dhezër, në gjunë arabe shakas i thunë mizah. Mizah në gjunë arabe i bjenë që njeri ju ta të regon një lajmë, apo ta përdor një fjali, e cila është e vërtet, shkohen të agënjështër, por forma dhe mënyra se si të regohet një lajmë, apo një kërkes, apo një ndales, që në ta të ketë përgdhelje dhe, dhe zbavitje. Pra, ne vëjthejmë shako, shako, pas taj, gjithdo kushe kuptonë, që është mundët me e kuptu. Por se në shëriati në Zotit Gjellet Gjelleluhu, në gjuën e pingamberve, qëka do me thonë shaka? Do me thonë përdorimi një lajmët. Rët di kush, ka zonë lajmë, ka zonë një muhabet. Dedi sa e tregonë këtë muhabet, shka në ta asë një gënjështër. Kretë është e vërtetë. Por se përdorë format buta dhe format të rëthorazi që kybë lajmë kuptohet edhe në mënir pa e cënuar shentrin e elajmit që dhe të shofëmi a dhe të ndëruar dhe zërë njëri ju duhet me, me kapë këtë kapëtin duhet me pasë parasysh nga se ka qenë edhe cilësie për nga mërve a dhe për nga mërve a dhe për nga mërve jonë sërallahu a.s. e cilësue me emrën e ti avdha hak a i cili qesh shumë dhe na për cilësive të allahu gjelle gjela që ka i besojnë është e qeshura allahu qeshët gjelle gjelalu Sa i përket të ndërruar dhe zër, për ingamberve, ka arë në, sa i Bukhari, nga ibnja Abbasir, radiallahu an, gjalli ajës për ingamberit, ale i salatu e selam, ku ka than, kjo është rasi me Ibrahimi dhe Ismaili, se si kanë përdor uh, biseda, ndërsjelta, me, me përgdhelje dhe shaka. Pra në toka, loj, uh, nuk dhja do të keqë kuptohem, nësi i themi humorë, Por nuk është humor, nëse humorin në shumitet e rasëve të në, në, në vjen nga, nga fabrikimi i një, i një një njëri cila nuk qëndron. Por se është një loj mënyre e but dhe e, jo e direkt dhe drejt për drejt në të cilën ka një loj, një loj për gdhelje për, për ata i cili i flitet. Thot Ibn Abbas, radiallahu anë. Thot Ardi Ibrahimi, ale i salatu e selam, pas ju martua kush Ismaili, ale i salatu e selam. Arrë një ditë për e ditëve. Kjo ardë, që shqibje, ju edhin e Ibrahim Njalej Saratësra me kalon Ismailin Mek dhe është këthy në Palestini. Dhe herë pasere ka ka lëviste këta. Ka shkuj, ka shikua dhe është këthyje. Nga që ka posë digro. Ka posë digro. Saarën edhe haqerën, e cila ka qenë në Robresh, e ti. Herë her pasere i ka, i ka vizitu. Një ditë për e ditë e thotim një abas i shkoj dhe i vizitoj. Dhe nuk e Dhe e pyeti bashkortën e vet. I tha ku je djali? Tha ka dal në kërkim të të rrezikut. Ka dal me me punu. Pastaj i tha, si po e çon në jetën? Për në kuptimin a keni as keni? Tha nahnu bi sherr te gruaja e parë ju por djix fa jena keç. Përna ka kop sherr. Adarza, na jena keç dhe kena pak dhe kena ngushtime. Rojemi me një fjalë, nuk i kemi pun të mirë. Fesheket i lej dhe filloj mu ju ankue. Por se ky, Ibrahimi a.s. kur erë dhe nuk e gjithë Ismailin, gruaj e Ismailin nuk përëdin kush është më pytje. Nuk kush përëdin se është baba i, Ismailit a.s. Atëherë, i tha, kur të vjene buri jot, qoj i selam. Dhe thuj, Let androjë pragun e shtëpis. Kjo vëllazë nuk ojhet drejt për drejt tani. Apo doon as kjo, se ka morveash, o dosh me zburthy kët fjalë. O dosh me zburthy. E tani duhet më përcel me, me vëmendje. Gatë se ne së xejim na sot duke fol dikush kështu, apo tërthorazi, me një anëshkoj me një anësh se mos po tallet me lajm. Kjo nuk është tallje. Ka Muid Ibrahimimi më thon, qir ku të vjen e burjo, thuj me ndrutje. Po kjo nuk shkon të gjuhet pejgamberrë. Nëse penga marr dhazon masin çdo sen. Shumë dikush mendon se për transparencën, sinqeritetin do t'i thonë dikujt drejt, ti duhet me të për zonë. A? Kësaj i thojnë bedevizëm te feja jon. Se i thën vrasësi e cila është e pagëlltit me te te musliman. Andaj shiko çka i tha Ibrahimit, kur të vinë në Urriot, qoi selam dhe thuj, pragun e shtëpisë më e ndrur. Atar golar Ismaile tha, po e ndjej se ka ardhur dikush. Po e ndjej se ka ard dikush. Kjo po e ndjej se ka ard dikush dhezor, tash jas tema, është diçka tjetër e cila quhet firase. Çka është firase? Nëse ammoniumson Allahu që të lasme edhe për shembujt e firasës, është parashikimi. Parashikimi me me xeste, me atmosferë, me erë, sikur Jakubi alayhis salatu sallam, çka tha inni la ajidu riha yusuf. Kur'ani dha zubin në surën Yusuf, Allahu ja tha Jakubi tha Pe një që Jusufi erën përja një thamirë po ju këni me mëshpalë se së jam të aman Jakubi pithot familjes vetë une përja një erën Jusufit ama ju këni me mëshpalë se së jam të aman kësa i dhe në firase Ismaili ka vasë firase thamirë po një që i akon dikush pro kanë që njësë të, të zhuar thamirë ka orë dikush thamirë po thamirë një plak dhe pyti kështu dhe kështu dhe pyti për tyje dhe i tregova Dhe i tregova. Dhe nga pyti se qëfar jeni duke, bo me risku dhe qëkini jetën. Tha dhe i tregova se s'kemi. Tha atë porositit i qka. Tha po. Tha më tha me dhënë selam dhe më tha me endru pragun tanë. Tha ky ka qenë baba jam. Sa i Bukhari, adith. Tha ky ka qenë baba jam dhe më ka urnu me qëllu tyje. Etë shkot e shpia jote, se nuk jemi u gryojeme, dhe e ka bo talak. Këtë djetarë dhe zërë e kanë komentuar nga, nga shakat e e pengamerve, si nga se i ka thonë ndroj e pragun. A dhe zërë kjo duhet të nga mu përdorë, nuk, nuk duhet, por shemë mu me i përdorë gjërat, apo urat, apo ndalesat, në mundirë të drejt për drejt. Por qëfar duhet me përdorë të rëthora zi? Mirë dikuj shtotë, po që dikuj së mërvesh të rëthora zi? Po a i që ka s Anë dhe ka thonë djetarët, e lebi bubil i sharat i e fëmu, i mesmi me i sharat mërë vesh. Mirë dikush të të, poj na i kena do s'mori vesh me i sharat, le e krejt. Ajë që ka s'marë vesh me i sharat, du të mi e vëzatu cdo hapë pastajt. Anë dhe zërë shiko këtë që nga ka mësuë, për nga mërë zotë i gjele gjelelu, ndrojë e pragun. Me në pas tonë neve ndrojë e pragun, lipat hoqë e këtë hoqë që ka thonë. Abo, nga se jemi mësu me, jetu, me fjal, drejt Nërsa do të shumën që edhe për nga mberi Alehi Salatu e Salam ka përdor fjalë tërthora zi shumë Gënjeve ndështë të adhe nuk në mundsohët Me i përmenjën të gjitha Kjo është sa i përket Ibrahimit Alehi Salatu E selam Sa i përket Transmetimet që ka dharë për Jusufin Alehi Salatu e selam Ka a për Jusufin Alehi Salatu e selam Se njëri i ka thonë Jusufit Ka thonë Med vërtet kam dashurit ma dhe për ty Ope nga mërë i Zot E i ka dhënë, Jusufi a.s. Nuk jam sprovu pospikëtën e dashurive. Po të m'dasht muhe, une po sakrifikoëna. Ok, ka dhënë, po të du t'i, kam dashurin dhe i te. Ka dhënë, për që saj dashni jam t'u hekë. Jo në kuptimin që, jo me m'dasht, por se, ka dhënë, me po shakase, për që saj dashni jam t'u pësue. Ka dhënë, se i për kësët parës, m'dasht i papa jam më gjujtën bunarë. Dhe baba më dëjshke në gjithë të mbunar, thot e dhe më ndasht i gruja e mbretit dhe dhe më burgosën. Ka thonë une, picitinve tashurive po heki. Kënë nuk ka qenë me më huë që me e dash për nga me. Se ki obligim me e dash për nga me. Por ka dash me të regu që ishë ndodhë me, me jetën e njëriut. Ane përshim ka thonë picitinve tashnive. Këni pa dënjarë rëzik me të dash. E mundohë që si cëli pasaj, luftojnë ku shpet format të, të ndeshjeve kush kanë përdo më shumë që ishen polimizu në kohë në Ibni Gjewzit kush është ma ofër për nga mesa me Bubekri, Aliju pra është problem është është, është jema dhe dëshuria ndër kja ka halë për Jusufin Alehi Salatu vësselam, se i përket Suleimanit Alehi Salatu vësselam aditin që e kanë zirë gjithashtu imë Bukhari ju dhe imë muslimi nga bihorej radiallahu anse për nga mberi Alehi Salatu vësselam kë Një ditë për e ditëve dollën dy gra me dy fmitë të tëre. Dhe i sulmoj një uke dhe njënën për e tëre e mbyti, ujko. Dhe mbet njëna për fmi dhe mbet vështë njëra me njënën i fmi. Dhe fekhtasa me dhe u rokon. Kenë bashkë njën i fmi u mbytë, tani mbetën me një. E vladë është afer, afer mëlqijës. Dhe kjo e cila mbetë për fmi tani, shkunu, khasmun për më jamur fmi unë. Dhe shkun të Sulejmani a.s. Qështë e zhidhë këta Sulejmani a.s. Këta e kini të njohër këtë rastë. Mi për djetarët e kanë klasifiku dhe e kanë vendosë si kaptin të, të edhe formët e gjykimeve me shaka. Të formët e gjykimeve me shaka. Atëherë, ja ka të regu rastin, Sulejmani, dy gratë, që ka ndodhë, e kështë më rastë. Ka thonë Sulejmani mas edhe një thikë. Ka thonë dhe pendaj për gjysë kat fmin, ma si ti po thu kjo jemi, ti po thu kjo jemi. Pendoj për ndaj po gjim, gjim s'e mund ta hap ti, gjim s'e mund ta hap ti. I dha njëra prej tyre. A do ta presh për nime? Tha po. Tha mos e prej, jep ia kësaj tetras. Të tha merr aty se kjo është e jotja. Nga se nana nuk lejon më e ther fmin, mamin në mes e xhall, le ta morë të tetra. Tha merr aty se kjo është e jotja. Kjo furr tërthorazi e në zbatimin e, e gjykimit, mirëpoq kta çfarë ka bë, po, ka pas po edhe formë të të butçies. Sa i përgjet Isa i Isa i dhe sallatu alejhi salam, që dasa ka përmend Ibne Abdudunya dhe dietarët e kanë përmend se Isa i alejsalatu sallam i ka fol shumë popullit vet për sprovën e Allahut që ia ja ka bërë atve. Që Allahu na ka kriju punën na sprovu. Ai ditë për ditëve e ka thuj iblis në njëri me vet Isa ale i alejsalatu sallam, shko pyet Andodhë gjithë qka me kaderë të Allahu dhe zdelë kur gjopi kaderët, ka dhonë në amë, po, ka dhonë mirë. A ka mundës ju në të hipin që këtë kodër edhe të të tajë. Edhe nëse Allahu se ka shkujtë me dekë, une nuk dhesë. A za i gamësu kaderën, se gjithë së ndodhë me kaderë të Allahu. A dherë i ka dhonë, Isa a.s. Ja me l'un, inna Allah a.s. Enje khtabira ibadahu, a lejse l'abdi, enje khtabira rabbehu. Ka thonë, oj, malkuar, e ka pasë për për iblisit, ka thonë, Allah unë asë provon neve, jo në Allah unë. Ese, së provon kjo, a, që shkuptohet, me në ashtin tëzë, lezër. Pra, Allah unë neve në teston, tësën e teston Allah unë. A, s'ka mundësime e testua. A, dhe i ka thonë, isare, isalat e selam, nuk shumë kjo për në kështu. I për disa, që të më ndojnë? Mundon me, me, a, të, duke mundu me ezon, gusht, e zonë në dikun fejën i mund është me zonë në o gjëngusht edhe tjetërën dhe tjetërën me Allah unë gjelëva të shqia pa andaj tha Isa Alehi Salatu Selam nuk kemi urdhuna me së provu Allah unë pa Allah unë asë provu në neve sa i përket Musajt Alehi Salatu Selam ka përmenim Ibn Kaj me lëgjëzhije se transmitohet se Musa Alehi Salatu Selam apo isë provu me bitë Israilit në atjen të fësir dikon 70 ligjarata kemi mbet me bitë Israilit e sa Allah unë gjelëva shumë nga ka të zonë Edhe Musa a.s. është ngritë si pengamber përshka këse poplin e ka postranë. është problem kër poplin është i ndërtumë dhe i formumë në mohim. Në mohim, në nkjarë, jo, dhe jo së qashtu. Në një patë, gjithë dhe e që e këtë zhu Musa a.s. ka dhënë, ja, dhe na dhënë e meni, direkt, e kështë të me ratë. Edhe ka fillu me usikletov Musaisen pi fjalat që i kanë i bibelit Israilit dhe i ka kërkuar Allahu xhelel xhelaluh që ti frenon gjuat e njerëzve a po Musa ibn al-salatu sallam e dha thano Allahu ma mundso që kur kush mos fole për mua pas shpine ç'po mundon atëra Allahu xhelel xhelalu i ka thënë unë kta as vetes nuk e kum dhon e çish me ta dhon tyje por si, për shembull njeriu aq mundi çka do të më fol për Allahun çka do të flojë vullnetja ka dhe në dhe të lirë a i mirë dhe lëgari po këtëja ka dhe në dhe të lirë shikoni me kemi pahët këtë fesat mësë qartë i sotë në Facebook Allah njëri ju të mërrojët që është ku njërzit për Allahum për pengamberin sallallahu aleyhi sallem të mërrojët dhe që ditët dhe mahnitët që farë vullnetit të lirë ju ka dhe në zotë i njërzve dhe kjo është prej kudretit të së Sheikh Rusamut e mirë kur argumentohet për cilësitë e Allahut, një prej formave që argumentohet është cilësia e ka dhënë neve. Sa shikoj robi ka vullnet lir. Po jo, e baj kta se baj kta. Ka thën ai i cili ja ka kriju këtë vullnat to është edhe m pronari i vullnetit. Ha? Anaj Musa aleyhi salatu selam kërkoi për Allahu xheli xhelalu që t'ja mundson mos më fort. Shikon njerëzit edhe sot mundohem pse po folin njerëz për mua. Por kta Allahu për Allah vetes se ka se ka bu privilegj. Njerëztojn për Allahun, Allahun, Allahun ka fëmi, Allahu na rujt. Allahu garanton Kur'an. Njerëz për Allahin thënë se Allahu fuqara. Në mod dikush pushim kur e ka në vlerë, dhe njerës ja mohoi. Atë se kia. Pejgamberi sa më kanë thësi e pejgamber. I kanë thënë iç mend. Dhe kës e mundon njeriu. Porse nëse mediton pak njeriu, Allahu me plot cilësitë absolute prap njerëztojnë, jo fuqara. Allahu i ngush nuk jap. Shpesh gjithë problemet e njerëzve. Sigurisht që i shoh me njerëz të thon, se Spëjdit Allahu problemet e njerëzve, dhe harrojnë se Allahu i ka zgjidhur problemet e njerëzve. Po njerëzit nuk i zgjidhin problemet të të tëre, të lezer, e tyre, duke mos e nguhuar Allahun. A nda të ndërua lazer, kjo është akahor për Musa alayhi salatu wassalam dhe më përzisi për për pejgamberët. Ato çana ka hor prej ë uh, shakave të pejgamberit ton alayhi salatu wassalam janë të shumta. Ne vetë do të mundojmë me me zgjell disa që të jetë ligjëratasa më gjithëpërfshirëse. Kure përzun me kelit pengamberin të në salatë të selën prej mekës, a i mërë rrugën për Medine. Dhe përgaditin e boni me Ebu Bekri. Dhe ata në këmbim të gjetje së kokës pengamberin të ale i salatë të selam, i dhe një cindeve. Kushtë në e gjenë pengamberin, i ka një cindeve. Gjallë, vdekt, i mërë deve. Atëra, unisë rrugës dhe ndalje të mekës ishte një qobanë. Sikur sot që ndodh e njëjta. Ha, shajet i Fejën, shajet i Hoxhën, shajet i Pejgamberit, na ta shtojnë aty rrogën. Ha, por qendrit e mirë derësat, kapi ato skena çka eh, e përfiton dhe sigurisë, na ta rris me aty ja akontin sa të dush. Kë njëta do të zë kan do. O and Firauni çka tha? Dhrni yaqtul Musa. Lëmni të vrasë Musa. Me qeli than lem kush e vret Muhamedun Sallallahu Alaihi Vesallam i kanë i çndëve. Ha, do këy çobani rrugës, pak para se me shlumeqën, i takoj. Dhe i pyeti. E pyeti pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Tha, ku shje ne jo? u? E pika jeni? Pejgamberi alayhi salatu sallam, tha, "Nahnu min al-ma, thanayna bi ujt." Ha? I gjush, a kishton? Ja këto më kallzu hak, un janë filan i biri filan. Ha? Këksi takvallah kët ftofta. Tak vëllokë naive. Ja këtu do të më kallosh ashtu si ç'i tha. Pejgamberi Allahu xhulle gjele, xhlelalu, pejgamberi Zotit te barekehu te ta tha, "Jo, najna pi ujit." Adhara drejtori than, "Pse i tha pi ujit, ngase kur kaloja i plaku tha, "M." Mos do në qytet pi Irakut. Është një lagje në Irak, quhet M. Apo në shtat pi çadit qytetit, dhe ka kaluar. Dhe kjo drejtori qandoj shprej, prej, prej shakave te pejgamberi dha sallam, po megjithatë ata kanë kapë shtuaj. Nëse mi kështë thonë, unë jam Mohamedi, qa ishka janë të më lipë, si dushme ditë, që të masaktë. Ja, jo, nuk i tha që ashtu, thonë unë jam prej ujë dhe kalojë. Nuk, nuk patë mundësime me kërtu se qëfar është qështja e tina, ale i salatu, u e selam. Gjithashtu, prej shakave të sidat, i kam përmen të vërteta, Hadithën se kanë ziri imam Bukhari, u gjithashtu të didi imam Muslimi, nga Enes ibn i Melik, radhi Allahu anë, tëtë për nga mërë, alej salatu vësselam, l'Allahu e sheddu farahem bitau beti abdihi, hina jetu bu i lej. Allahu më shumë ti, më shumë gëzot, me pendimin e njënit për juve, kur a i pendohet e Allahu, se sa njëri për juve, kur e hup, a u dhen në shkëtirë, dhe i humb dedhja e ti, Në të cilin e ka ujën dhe pijën dhe mjetët e jetës. Ralla u gëzohet më shumë me robin kur pëndohet, se sa njëri cili ka hubë shkretin, i ka hubë devja, i ka humë ujë, i ka humë ushqimi. Shtrijet në një hijet e një peme për me e prit vdekjen. Kësë s'ka shkretina e gjanë, e largë, nuk s'qifët kur gjanë për vetë se ku përfundon shikimi, tjetra, ujë dhe ushqimi ka humë, devja i ka unë që ka duhet me ba? në prit me vdek thapin nga mbire a.s. qfar gëzimi ka kur gjen e gjendever nëse e gjendever nëse e gjendever dhe në taja ka ushimë dhe pijë shumë gëzohet gëzohet dhe nisa ka mënë qi hutohet thapin nga mbire a.s. atëherë kur zhohet kënjëri dhe shëf devën në ushimë dhe pijë që ka thot Allahumme ente abdi o ena rabbuk pi gëzimit madhë që ka thot thot o oh allah un jam ha zoti o te rob jam u kaqutu qe ne ponjeri kur kur kaq shum gzim apo shum i dhrim i i humbun edhe koncentrimi i fjalave thot pejgamberi alayhi salatu salam akhta min shiddati alfarah nuk i zihet per kusur se ka gabu pe gzimit madh pra shejhul islam al-tajmiye i nderuar lezer edini pse u burgos dhe tfundon në ar kur burgos ka vdek gjat burg në vitin 726 dhe ka ndrujet në vitin 728 të hijrit në kalan e damaskut për shfarë o burgosë se ka than kur njeri o shumë nërvaz dhe të shlën gruje nuk i njefët pëse ka shlu pëse ka than se dispozitat janë të ndërlitha me vedije a ti du shmukoni vedishem që ka thave ka than si kur kjo adithi cili ka than o Allah ti e robijem kjo me eron se me shlu gruje Pollamë mësonë Allah t'i robiem. Un jam zoti jot. Mirpo mëson sa më çka tha, është gëzuar shumë dhe ka gabuar. Ande këta e kam përmendë dietarët për ia soi që njeriu ka mundësi me me gabuar nga nga gëzimi i madh. Hadith-et që sinë ka dhënë Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu sallam e ka përmendur njeriu në fundit që del nga xhenemi. Dhe kjo është interesante nga se ka të qeshme nga ona e, e Zotë i Gjellaluhu nga ona e Pingamberit a.s. dhe nga ona e e kujtë, nga ona e transmitu si dhe është Abullaj Bli Mesudi, radiallahu anë. Thotë ka thonë Pingamberit a.s. I fundit i cili hindi në nëtë është njeri i cili e cë një hapë bje një hapë wa të tes, sfa'uhu në naru mërra dhe e merë pak flaka gjenemi njëri qëli ka inë gjenemi i fundi që ka inë gjenet herëzot, herëqot, herëzot dhe ka njerë e ndë e pa ulargu pi gjenemi e kapin do të flaka gjenemi thot për nga mbire alejë salatës salatës salam kur ta ka loje ketë flak të gjenemi thot të bada ke ledhine gjeni mink thot i madhështë allahua i cilim ka shpëtu pi tje e ka për që dhim gjenemi më ka dhanë Allahu diçka që ka si ka dhanë kërkujna. Kënjëri cili i fundi del për gjenemit, mëndonë se që i ka dhanë Allahu këti, kërkujt si ka dhanë. A i fundi ti në gjennet. Pro këji pjatinve, jo që është i fundit në kuptimin ato shka hinë gjennet. Jo, në gjennet ato shka hinë, pa hinë gjennemi janë tjerë. Për këtinve shka dalin për gjenemit, dalin do pak ma shpejt. Kjo pjatinve të fundi që ka del. Kështë e kanë i fundit për këtën është ka dalin për i gjenemi, dhe ki mëndonë së Allahu kur kujtë që ka dalin që këti që i ka dalin. Thotë për nga mbire a leghi salatu e selam, fetur fa u lehu shëgjera, dhe ja prezentonë Allahu një pemë, një drumë, dhe ja qëtë për para, dhe i thotë, o zotë, a munë është me mafru që aty pak? Dhe shti pak në rhije, së ka dalin për i gjenemi, dhe të pi pak për që ti ujtë nga që ka koka. Allahu, Am premton se t'afroj të pema, se nuk kërkon diçka tjetër. Thot "Na'am ya Rabb." Fat pozo. S'kërkoj diçka tjetër. Vetë qafroj të di të pema, nuk lipi diçka tjetër. Adar, Allahu xhel xheluhu. Ha? E di se kiskam mëojt fjalën. Sikur që na di neve kur ti pendohesh, edhe thua kurr mos kthena, prap kthehesh, prap pendohesh, prap kthehesh, dha këtë që to sken ai di. Prap ta pranon pendimin. Kjo është Allahu xheli. Asnjëri kurstam vallahi. Mëlloj njërit, që banë e e sapë, thuj dikuj të këshyre, a po më banë halal. A më ka mundë si prapë unë e ka me të ofendutit jenë. Po, pe, pe këthaj dhe që këtë halal shtash a pëtabaj. Pe këthaj përshman për i bipë, pëse? Po ty, a la për e bo, halal mirë këta, po po më banë dhe të qëtërën. Allahu që shtosh me nejë, dhe lezër. Ti kur i thusë këthejnë, amë, a e dhe që prapë ki më këthi. E dhe sigurë, ma e d Që është Allahu i Gjallë dhe i Lartë. Çdo çka i thot. Thot nëse un ti ta jap Alib diçka tjetër, më jep fjalën se s'li diçka tjetër, thot ta jap fjalën se nuk li diçka tjetër. Thot Allah, thot pejgamberi alay salatu selam, wa rabbuhu azza wajal ya'dhiruhu li'anne huwa yara mala sabra lahu alayh. E zoti i Onjë i Lartë e arsyeton se ai di se s'ka sabër për çka pe shef. Ha? E di ti, s'ka sabër. Thot pejgamberi alay salatu selam, fe yudinihi Minha fa jes të dhillu bi dhilliha Va jesh rabu mi ma'iha E afron, Allahu gjepi qësaj peme Dhaj pi uj Pastaj, ja prezenton Allahu një peme tjetër matë mirë se e para E qëtë për para Allahu gjelluala Munët bindzir një riu Dhe qëka të shka mendja si ka shku në dërmen Që qëka të në pëngamberi alejë salat e selam Të të pëngamberi alejë salat e selam Ja prezenton një peme matë mirë Dhe këtë ketëra E cila ju prezentuë është ma e mirë dhe ma e aferdë. Thotë për nga mbërë a.s. Dhe i kërkon zotit më frotit që këtë tjetra. Kjo këna ma e mirë që këtë. I thotë Allahu u gjele gjele a luhu. O bire ademit. a demit, a madhave besën ma herët se slip tjetër. Thotë po o zotë, mirë po që kjo kërkesa funit. Kjo është, kjo është robë i kjo zotit. Po o zotë, e di, po që kjo kërkesa funit, që kjo ma e mirë këka. Thotë pë Sot robi, nëse më ofron që tu unë e slipi më. Kini borobë, do të vesh në shtëpi vetë dreçi, më kur nuk lipi. Sa i thot, pa vetur nuk shon shtëpia. Kur ta morë shtëpin, do pa ma kish donjë më re, keni pa. Nuk ngopet biri i ademit. Dhe kjo është normale, darez. Kjo është normale, desha është ngufit e halladhit, po do në haram, bota za për njeriu. Sot pejgamberi alay salatu selam, ja ayat ja, besëm prap Allahu xhelalul, gjele, por Allahu harxeton mbi përpara. Se e di që ka me lipë e di shka tjetër E er, arse e tonë sepse e di që s'ka sabër Ma la sabra lehu Sepse s'ka sabër Dhe Allahu Gjellu Aleja mund thonë me shkute kjo pejma tjetër Pas taj Allahu Gjellu Jel Luhu Ja qëtë një pejma në dërgjënënëjtit Hadithi sajë muslim Fëtur fa ulehu shëgjëratun Inde babi lëgjënë Ja nëzirë Allahu një pejma në dërgjënënjtit Hi ahse në minë el eulajeni është ma e mirë se të dhja që Thot, o, Zot, të qajo, po du mu afruve. Atëherë i thot, Allahu Gjelle Gjelluhu, a madhave besën, kjo e tre të herë, që të kërkuve. Thot, a madhave besën, se nuk kërkon të qëka tjetër, thot, bela e arabë. Gjise si o, jo, Zot, thot, që kjo e fundën kërkes. Vesh të pragi, që të të nejë. Atëherë, thot, pengambele, a.s. E, e arsje ton, Zot, i jonë, se e di që kisë ka sabërt e arsjeton zotë jonë, sepse e di që ki nuk ka sabër. Kër e afron të pragu, e afron të pragu, të pejma e pragu të gjennetit. Jes ma asuat e ehlil gjenne, ta shinin ato mrejna. Ato më mirë këgën mrejna. Atër thotë pengamberi a.s. Fëje kul e i rabë edkhilniha. Thotë o zotë, mas ju afrova dërështë të shtinë mrejna. Për për për për për për për për për për për për për për p Apo mështimë në rejna? Shiko, që shi shëtë rajtanë Allahu Gjellë Jal Gjellë Robin Apo mështimë në rejna? Fe e kulu jebne Adem Ma ju sërini minkë I thotë Allahu Gjellë Jal Gjellë O biri Ademit Shka të largonë prej meje Kuptimin Qëtu ku ki raë të nxënëm U konë se të tipë për fillim Kë i këpi muhe, të është pëtë muafruhe A dhe shiko, njëri ju këtë Në botë sëpana i këpi Allahu Gjellë Jal Gjellë Nësa në ahir edhe pak, edhe pak, më nga ti, më nga ti, vetëm të afrojtë Allahu të barek e vëtala. Dërsa këtu, dërsa këtu e gjenë një arsije, djë arsije, tre arsije, ku shkon gjami i tash, apë, pe zvak namaz, e kështu më ratë. Më ndohet me justifikuvet vetën, por më largupi, pizodit vetë të barek e vëtala. Thotë për nga më beri alejë salatu e selam, i thotë Allahu gjelë gjelalu, e jurë dhike, e në optike dunja o mithleha me edhe një fish ma shumë Kale ja rab e testeh zi umin një e në të rabbul alemin i thot o zot apo talësh me mu ati e zoti botnave atërë fadahik e nëbiju sallallahu aleyhi sallam fadahik e binu mesudin radhiallahu an qesh e transmitu si cilë e shqibli mesudi dhe i thata leveve dhe i thata a e dini pështë jam tukesh than jo pështë jam tukesh tha se kure ka përfundua adhidhën për nga mbedjë aleyhi sallatu e selam ka keshë, dhe i thanë pranishin pse po keshë ja, ja Resulullah thapin nga me sa mindahik i robbil alemin keshëa me të qeshurin e zotit botrave se ki kër i ka thanë o zot, uh, unevesh përdu që tu për mas pragit me imrejnavesh ty për më thua përdo sa këtë dunjoja dë fyshë pra shtatë kontinente me këtë natë dhejtrat sa ka këtë dunjoja dë fyshë Si ka shku me njëndëri përendori dhe njërkur Ta shki njëri për gjenemit ka dal Mi adhon di dunjoja ven gjenem I do këtë hajgare kjo pun Këni pa po disa njërës përshimull Ka thamë për nga mbila le i salatu selam Dyrë e qatët e sabajt së nëtë Janë matë mira Se qako dunjoja në ta Dunjoja dhe qako në ta Dyrë e qatë Jo vesh dunjoja dhe qako në ta Jo sa dunjoja ma shumë Pra dunjoja qako në ta matë mira Dhe dikush, së mundët me lirë këta. Qëshy bje, subhanallah, dyre qate. Dyre qate dhe të cilat, është sunat, mi lezu, kulja ul kefirun, kulhu allahu e hadb. Sa ti mori, sa dakika. Dheri se këta në Aisha, radhejallahu anha, adhinë që kanë zinë më në Bukhariju, për nga mësëm sunatë të sabaj t'i ka folë shpejt. Jo, me shpejtën e tonë, jo, shpejt, në krahësim atë kadalën e mohë dhe. Qëta, pak më kadalë dyre qatë, ka thënë A.S., matë mira, se që ka dunjohë dhe në ta. Ka thënë i përnë kajim e gjëzji e farzi, farzi ka thënë se adekë kadrin kërkush për aqë Allahu Gjellë Gjellalu. Shiko i fundit për gjenimit, që ka i thëtë Allahu Gjellalu? Aja, dosa këtë dunjohë ja, dhe që ka, dy fish me të adonë, për tokës gjenetit. Atër i thëtë për ingamberi A.S., që isha, sepse Allahu Gjellë Gjellalu, që ishi. E që ka i thëtë në fund I tha, innila estehzi uming Tha une nuk ta alna me ty Po une ta japë qatë qa sa ta thash Dhe ja, jep Allahu gjelle Gjelle gjelalu Andaj djetarë kanë danë, kjo është se në këtë hadith Ka qeshë Allahu Ka qeshë pengamberi së sellem Dhe ka qeshë ilumes udi Radi Allahu Anë, mirë po këtu çka vërëjni, këtu s'ka vë rëjna Andaj dalimi mes Shakavet pengamberi së sellem Pengamber dhe sahabeve, o është se në to s'ka rëjna Se ka shpikaj, kjo ka ndohë dhe zë që ndodh dhe do të ndodh në atë që ka premtuar Allahu Tebareke ve Teala. Pra shakaute që sa ti kam përmendë dietarët është ajo e cila transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha se një ditë për ditëve ka ardhur një plak te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga gratë e ensarëve dhe i ka thënë ja rasulullah udallahu an yudkhilani il jannah. Qadan lutë Allahu ja rasulullah të mfutë në xhennet. Lutë Allahu të mfutë në xhennet i ka thonë për nga mbëri a.s. inë në lë gjennet e latët këlluha aquz në gjennet së mundët me hi plaka fë dhehe bën nëbiju se sëllën fësallë për një mësëm ka shku dhe është falë është paramendo i ka thonë lutë për mu me më fëtë gjennet ka thonë plaka të sinë gjennet jo dhe dhe dheri sa është falë për një mësëm kjo uh, është mërzitë shumë më hunë këka e këput kjo punë Thot, është këti të asha dhe i ka thonë, kjo fjalë shumë më këmërzit, se plakat nuk i në gjennet. I ka thonë, pyte dhe njerë për nga mbire ale i salatëve selam. Ata e përsa më ka thonë, qashtu që ishtë thash? Më nëse ndrej fjallën. Më në thash plakat i në gjennet dhe nuk i në gjennet. Inë Allahe idhe edhkalehun në lë gjenne, hawalehun në ebkara. Allahe kër i fut këta plaka në gjennet, që janë tash plaka, i Pra ti mundësh me injënët, dhe do, do të injënët, por se jo qështu plakë, dhe do të theshë në moshën e rejë. Andaj për nga mirë e selam, e ka përdor të shakam, por nuk ka rejtë. Alejë salatu vë selam. Gjithashtu, është nasë me duhe, hadith nga Nukman ibn Meshiri, se për nga mirë e alejë salatu vë selam, një dytë për e ditëve i ka ndohë një qëfar mosmarveshje e vogël me ajshën, radiallahu anha. Po pra, Aisha me pejgambësin ka ndodhur një lloj mosmarrëveshje, të cilat mosmarrëveshje pejgambësom ka ditë me menaxhu, ka ditë me drejtu, ka ditë me me ilan a, histori, të cilat edhe kur përkujtohen janë histori të të lezetshme. E ajo mu bë objekt prishje. Si shumë njerëz për shembull, në dy janë përladhë dy javë sfol. Nuk shkon kjo kjo pun. Shiko pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam. Thotë Norman ibn Meshedi Radiyallahu an Erdhe Bubekri, radiallahu anë, një ditë për e ditëve me e kërku pengamberin a.s. Kërkoj leje me hyte aje. Në dërë e niti zonin e ajshës, radiallahu anëha, duke e që zonin bë zonin e pengamberit a.s. Ajo që ka vetë? Ro, që ka vetë, gruja pengamberit a.s. Pe qën zonin bë zonin e pengamberit a.s. Dhe këtu, shiko, kjo është ajkandari burninjës, që ka shpeshe i rëzondë dë burni falcës. Ha? Ha? Kur, 17 vjetë gruja s'ka kuzume më folë muhe. Kjo s'a purni. Kjo nuk këpurni, kjo se t'ke dal jashinave të, të zotit. Për nga mberi zotit. Për nga mberi zotit. Ajsh e radhi Allahu anha. Panemendo, ka pa po është dalim mo shumë këmadhe. Me zithë tha, shiko që ka ndonë. Thot, fe edhin e lehu, fe dekhal. I dha leje për nga me sëram, dhe dhe hini e bubekre si dikë. Dhe i tha, jebë nëte umër rumenë u wa ta navalaha. Sigon u i thau se ka ime po ja ja ja ja perkatoi nonas. Gryezvet. Tha oi chika e um rummend, ka chen nona vet. Dhe e kapi per petku. Ebubaker Sidiku Aisha. Per çka e kapi, thon komentatorët e kapi per çfar. Por me me çortu pak. Dhe i tha etirfa'ine sauti ki ala rasulillah ape angren zonin te peigamberi sallallahu alaihi wasallam. Sigon dha ze qtu pala se me dalë të shakaja, cila është këta dhidh, e bubekër e siddiku, këta qike ka. Ama jo për nga meri Allahot. Dhe ta ta kur ka arë punë e për nga mësram, s'ka pasë qika nana e kështu më rapë. Nuk ka pasë tato qika e ma në hakë sëherë. Qishë e ka në të regu. Dhe e ka në regu. Qika e ma në hakë sëherë. Me ditë që du njoja qo qika e ma në hakë. Ushmurët më konë qështu. Apo, edhe e kundër, ta reja sëher kjo nuk ka thellësi, kjo nuk ka drejtësi. U duam qoftë stabil, do të më moat njeriu. Apo ja çon zonit pejgamberi sallallahu <laughs> alaihi dhe sallam. Fa halan nabi sallallahu alaihi dhe sallam, bënëu dhe ta dha leje. Leje. E ndohti pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, Abu Bekrim me çikën e vet. Pastaj duhet pejgamberi dule Abu Bekrim sidik radiallahu anhu pejgamberit alaihi salatu wassalam, dhe pejgamberi jualet radaha. Filloi me të mësoni fjalë për gdhessë që ta ktheje Në qetësim. Fillova mëson me me qetësua. Dhe i tha pejgamberit alayhisallatu selam, a e pavë se unë të pështova piati? Donë ai të kapë, po çaj, baba kur e ka kap chikën, s'mund më naul dikush. Tha, a e pavë se unë të pështova? A jo çipë, jo çip kish bëu diçka mbi bicikën e vet në prezant për Mesram. O Mesram do më me shfrytzu tani shakan për me qetcu rui në vet. Tha, unë të pështova. Pi Atiburit Fëkale thumë me gjë e bubekër dhe në alej Pastaj erë përshdit e bubekër dhe i gjeti të kesh dhe i thapin nga mberit salatës salam A banë me hi që të kujni të kesh që shu gjeta kur këtë të përla Pra banë me hi edhe në mjë shëshëru të kesh sepse sikur më dhatë mundësime me hi të ju kur ishit duke, duke ugrin Këtë këtë djetarët e kanë trasmetue në qështjen e përla e shakast të pengamberit ale i salatës selam dhe zemër gjërësi së, së ti gjithashtu adit jetër se ne ka trasmetu ibnja e bitë dunja në qështën e shakavet pengamberit ale i salatës selam në ditë për e të dhe ka hi një gruje të pengamberit ale i salatës selam ka kërku leje dhe i ka than menzë u gjuki ka ne kiburti dhe ka ka të duemi ka than filani i ka than pengamberit ale i salatës selam a e kiburat me si të bardh fërrgjat fë jallë të tënërë ila zojëha u ka kthitë burrivat dhe ja ka fillu të aqshyrsit pejo sa mi ka thon ka ne kibur filanin ai me sy të bardha po kjo ka menduar se kët bardh kjo ka menduar se kët bardh ka shku të gry, të burrivat dhe ka i ka shikou i ka thon çka po m'këshir ka thon kështu kështu mpyti po sa mi ka thon ka ne kibur dhe i thash filanin dhe më tha ai me sy të bardh atara i ka thon po mirde a është pies, një pjesë e syrit të bardh në transmetimin tjetër pejgamberi alayhisallatu selam i ka thonë a nuk ka është një pjesë e syrit e bardhë dhe tjetra ngjyra e zezë ose kaltër kështu më radh. Pra pejgamberi alayhisallatu selam kur i ka thonë aj me sy të bardhë, kjo është një lloj e vërtetë, por është parafitiru sikur këtë bardhë ai ka. Dhe kur u shpyt pse po mëqeshir, ka thonë se çu është këto sy të bardhë. Ka thonë po një pjesë bardh, një pjesë të zezë. Kjo është preh shakave të pejgamberit alayhisallatu wassalam. Gjithashtu e, ka ardhur nga nga shakaute pejgamberit alay salatu wa salam nje hadith qetar ku pejgamberi alay salatu wa salam ja ka zën njeriu problemin e komshiut me nëpërmjet shakas. Thotë Abu Huraira radiallahu an erdhi një njeriu te pejgamberi alay salatu wa salam dhe i tha komshi jasme rahat. Është nguprë prej fshiu të ti. Pra mund don torturon kështu më radh. I tha pejgamberit unë subr, më sabr. Al pozditi Kështu të anë kupi këshijës. Tha banë sabër, erë për strejti tha banë sabër, esë për katërdi tha banë sabër, dhe për spesin herë thar, i tharë, idhë fëkhruj me tea ke fëdha'hu ala dhahri të tarikë. Tha meri kitë tesha të shpijës edhe dilë midis rrugë. Dilë me tesha të tuatë shpijës midis rrugë. Dhe i murë tesha të personin dhe i nxeni midis rrugë. Dhe kër kaloni njërzit, e pytim pëse ki dalë me tesha midis r Ta kështu kështu ju këmanku për ingamberit Ale i Salasam për tërturën e komëshijut dhe më thamë meri dhe nxjeri jashtë. Dhe skalon të dikush vështon të Allah e malkov të atë kojshijen që ka të ka lënduhe. Allah e malkov atë kojshijen që ka lënduhe, deri se ka shku këtë kojshijen ka thonë, të lutë në poritë Allah o të hinë shpi se kur më nuk të tërturajnë. O hinë shpi se malkimet e njerën dhe mi prune këtu. Në këtë formë pë As një ka zinë ndryshe me thirat këshinë këtë pak mja ka zinë du mua bejtë Kanë thonë djetarët, disa qërtime Allah në Kur'an nuk ka prunë sankcione Shikur që është qështja e, përmendëm, i bënkajimi ka përmendëm, gibeti ha? Nëse dikush zinë e të bo gibet, e zajnë, gjikata, që e bje A ki bo gibet, po kam bo gibet, që ka me të bo? Nëse që i librin e Zotit, së nëjtë i me sëramë, s'ka sankcion për ta Sankcion praktikë Anderska do doot me me pordor forma tërthorazi që më e frenuë këtjuna. Nëse shko sankcion eksëmëro. A ne pejgamberi Ali sallallahu aleyhi dhe sallam e pordorë kët formë tërthorazi, da del midis tudhës, la ta mallkoi njerzit e aykamet, kamet kërku përjteçë që të thresh në në shtëpinë tona. Një ditë për ditëve, a ditë tjetër nga pejgamberi Ali sallallahu aleyhi dhe sallam hadithë kanë dhënë Imam Tabarani dhe Ibn Majah nga Suhayb ar-Rumi radhiyallahu anhu thot shkova të pingamberi salam, në kohën e hijgretit dhe e gjeta duke hangër hurma pra e ka gjithë pingamberi në salatë e selam duke hangër hurma tha dhe i mora dhe unë e disa hurma dhe pi po e shështroj për në salatë e selam në të ngramën e hurbave atër tha pingamberi në salatë e selam apo han hurma nërsa një një nësi e kitë smut ka pas një një loj smutje në në syrën të njëlloj, frirja dhe anjt me të, të syrit të ti. Atar i tha për nga mberit ale i salatu sëlam, për e ha hurman ka ki syri i shëndosh, dhe filloj me qesh për nga mberit ale i salatu sëlam, dhe ja pranoj. Pra, nëse ka po syrin e majt, ka thonë po haka i djati. Atar ka qesh për nga mberit ale i salatu sëlam, dhe ja ka po hua këtë zgjidhjet të, të kësaj mesele. Gjëtashtu, ka ardhë nga nga sahabët e për nga m Pra shakavet e sad i kam përdor. Pra shakavet e sad ka ard nga Abbasi, xha i pejgamberit Alayhisalatu Wassalam. Ne shakave në këtë shaka, ë drejtator gan dhan shfaqet edhe edhe zgjuarësia e këtyre njerëzve. Andaj Ibn Jauzi, i cili ka mbledh këtë çdo me një vend, e ka quajtur librin El Adkia nesta matcun. Pra kur i ka sjell shaka, titullin e librit e ka dhënë nesta matcun. Sa ato janë tmeçun, edhe çtin me çesh edhe të bojn atmosferë edhe nuk rënë në këtë demencuri. Shumica dërës që e bojn humor sot njerëzve, mi thon hajde refero mi këto. Këto thotë ja edhe le ke referencë, ke referencë na ja këto. I kemi shpik. Allah like, duhet demencuri e madhe për me bosha ka dhe mos merrej. Ka ardha nga Abasi, djali i Xhaj uh, Pejgamberit alayhisallatu wasallam radiallahu an, e kanë pyet kush është më ma i madh? Atë a Pejgamberi alayhisallatu wasallam. Dhe shiko për ditë edhe kjo argumenton po më gjurit më të madhe. Kjo aludon për zgjuarësit e atyre njerëzve. Ka thonë, "Ti je më i madh?" A Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ai i ka thënë, "O, ja ti. Shikoj çfarë përqadan. Hu akbaru minni. Ai është më i madh se unë. Unë kumle para ti." A e kuptot? Se ekipi po dikush kur thotë, "Ati je më i madh ai." Nëse thotë, "Ti më i madh," jep më kuptues se ti je më ma i madh në gjithë sa onët. Shumë nëse hani vëlla, edhe një tjetër. Zëdat kushëmoja i madh, ti nëse dhunia më i madhi, lem u kuptue se ti je më ma i madh mençuri e ën vlera e fisnikëri. Abasi s'deshtën me thon kështu. Tha, "Ajë më ma i madh. Un kum le para ti." Pra un kum le para ti, po s'jam më ma i madh se ajë. Atë shkoj fa jo, të fam mençuri edhe kjo. Dhe kjo ka sempre shkove të sahabëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Shkote Aliut radhiyallahu an janë të shumta. Kaor në shkane Aliut radhiyallahu an Se një jehudi ka than, endë pa e vorrosë pengamberin e juve, e selam, u rokët kushka më kanë khalife. Jahudi ju kështu e ka. Mënodh me të zanë, dikon. Si që këtë than, e kështë të me ratë. Tha endë pa e vorrosë, a haqë kë haqë, ka ndodhë, ka ndodhë grindja, endë pa u vorrosë pengamberin e salam, është diskutue, kushka më kanë prisë dhe khalifej e pengamberin e salam. Mirë, për po, çka i tha? Alië, radhjallahu anë. Al që këpër këpër gjithë e zëgjuar edhe një intelekti shumë të madhë i thali ju radhijallahu an o entum e ju hajta është i matëmi, kjo haq o hajta matëmi minjat juvën tha o entum, ma jëffët aqdamukum min ma il bahri hatta kultum, i gjallëna ilahën kema lehëm aliha e ju, kërë allahu jamunsoj me e kalu detin pi firavni tu hikë e ndë pa ju tha kom pri u idetit i that musait bana edhe neven nip si ato se ka nip. Po ju me pejgamber ta voll, tu ik pi firaunit, pi putit tu ik. Keni pstu e ende mbreqdeti keni than ijallala alaha. Inna bana neven nisi nisi zoti. Celli ama po po te porceish. Ado kjo ja ka thit Ali radiallahu an, ket porcejse te te kti jehudit. Tjetër nga Ali radiallahu an ka një njërit e Aliu i bëne Bitali pra di Allahun dhe i ka than ti e kështodhe e kështodhe prej fjalëve të mira e ka lafdru shumë mirë po Aliu radi Allahun ka qenë regjul muteferris e ka kuptu ku po do me edalki me këtë fjalë dhe dhe transmitu si e vërrejti Aliu se ky që ka pe lafdron sot e dash po të urrejt ha nëse djetartë thonë lafdrimi të e përt, i cili nuk është hakikat, është farë, është me të nëndshmue. Por shemo, nëse ti do me nëndshmudi ka, dhupo dhe po, të si i bëtë i mija i e. A të jedi se kërkun nuk ka. Aja me nëndshmim këta, nga se ti për i dhutit, ti asë a i si, asë kësi e si kur gjo. Andaj a li dhe tha, unë e vërrejtë se këtë do me më më rrejnë mu, e po më lafdron të e përt unë e s'jam gjysh po thu ti edhe jam për mi asaj qka të ti menon për mua e kuptuta pra a i tha ti e kështu, kështu, kështu ali i tha jo, s'jam qas nalt a me dhe s'jam qas posa menon ti të lezën menet për gjuarësin sahabeve a po, dikush kur mundot o gjë, o gjë, o gjë, o gjë, ose o vla, o vla, o vla s'jam qas, s'jam edhe ma posa ti menon, pra, një, një loj stabiliteti dhe ekwilibri në në lefdratat e njerëzje gj shakave të sahave të pengamberit a lejë salatë të veselam ka arë një shakave cila shumë interesantë të zënë e ka të rësmetuj më më nësaiju në librinë të të sunenul kubra sunenul nësai në është në deregjët të të të të të midhijut e budaudit, muslimit, eksomerat nga ebi seleme radhiallahu anë thotë një ditë për e ditëve aisha ka shku në dhomën e bashkër të stjetër pengamberit a më saude dhe kanë ndet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Aisha radhiyallahu anha e ka përgatitur një ushim për pejgamberin alaihi wasallam. Dhe ai ka thon, i ka thon kësaj grues tjetër, ha dhe ti pikëti ushimin. Dhe ajo ka refuzuar. Ka refuzuar Sauda me ankë le ushimit Aisha. Së kjo ka qenë si normale. Shikoj vëzë, ka refuzuar. Nuk e ka bë kwa më atë pejgamberin, çi spemarë pe marr. Nuk e ka mund normale. Kjo spë do piksa, u krykë mube. Mir bój po Aisha tha ose ki më ha ngër pikëti ushimit ose pikëti ushimit kametajuj dot ftyr në sunen en nesai kur kam tajuj ftyr ose më hause kam ta por li ftyrë me me kët gjell atëra a jo qara fuzu dhe kam ngul nuk hapi kët ushimit atë kam marr aşa për ushimin dhe i kajuj ftyrë nuk i mor vetëm sa mirë këto grahë me me i torturuë dha çish po po lanin në mesin tëme e kështu marr dhoni autoritetin jo jo jamur kët me normal Edhe çka boni pejgamberi alayhi salatu sallam e mor pejgamberi islami e murë a me kapi Aisha që me e më ia kthye. Atë bënosa më kon për çfarë? Për me realizu drejtsinë Allahun tok. Mir po çka boni Aisha? E mor pi pjatës edhe e për lëti edhe veten. Pejgamberi sa më çeshta kjo për këta. Për lëti e veten derisa donë me të për lyje, por me pa meo barras as çka e për lëti bashkëortën e jetën Sauda. Andaj ka komportment dhe etarët nga nga çështja e shaqove të pejgamberit aleyhis salatu e selam e ne transmetim pejgamberi selam e ka thënë Omerin të ardha di Allahu an Omerin prandë sa kanë ndodhur kjo ngjarje ka thënë duke ardhur Omerit do i ka thonë pejgamberi selam grave të ti kuma faksila wujuhukuma çunë da lani fyrat e juve prandë pastroni pe prej sajna andaj kjo ka qenë prej shaqove të pejgamberit aleyhis salatu was salam çfarë shaqon nga shokët e pejgamberit aleyhis salatu selam është shakaja e djalit e Aliut, Hasanit, djalit të madh të Aliut radhiyallahu an. Ndjetë drejtve e ka bë po Hasan ibn Aliu një jehudi. Hasan ibn Aliu të ndërua Allahu ka cinni pasuf. Ka cinni pasanik. Ë dhe e ka pa po me petka çtrejta dhe parfum të madh. Ka bosh shkëlçim. Dhe e ka pyet kë u diu? A e transmitoni ju një hadith për nga mërë i sëllëm, se për nga mërë i t'juve, se ka thonë, e dunja si gjënull mu'min, vë gjennë në t'ul kefir. A e transmitoni ju një hadith, se për nga mërë i uve ka thonë, dunjaja o burgi muslimarit edhe gjeneti qafilit. Ka thonë, neam, po, e është hadithi për nga mërë i salatës amë. Ka thonë, tash pjegoma. të pjegoma, këshyri petë këtë e tua sa strejta edhe këshyri petë këtë e minja sa dopta. Kshire parfumin tan edhe kshire mahallin tan. Kaq e thën fuqara, jehudio. Ka don çish kuptohet kjo? Kë aj diku po do më dal. Se fjala besram nuk e ta món. Judubinor, odor. M'u bashkon tamam si shkon si kjo çshto. Ata rë shka i thot Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Thot de galit ta ya jehudi. Ha ka kuptogu domethën. Ka thon gabove o jehudi. Gabove se hakush. Ajo çka ka thon pejgamberi alayhisallatu wasallam. Ka thon sikur ta shihshe ata çka më ka premtu Allahu xhennet, ki më kuptu se këtu jam burg. Po çka të thësh mirë çka bëj ti te unë? I thota i biri Aliut, "Më pa atë çka më ka premtu Allahu xhennet, këu burg. Këu burg." Ka thon dhe më pa atë çka të ka kërcënuar Allahu xhehenem, ti je në xhennet. A ti më di çka për në xhehenem? Ti je këtu në xhennet. Ase ki komoditar mar frymë, a edeni se për në xhehenem është ha, s'në mar frymë lehtë. Dhe ket mirë çka ti këtu i shi jon me gjithfuk qallokun krasim ma ata ti këtu në xhenet dhe kështu ja ka komentuar Hasan ibn Aliu eh, radiallahu anhuma kët koment të, të këtij je, jehudit gjithashtu ka ardh nga eh, komentet edhe eh, shakat të cilat u kanë dhënë disa shokëve të pejgamberit alay salatu wa salam se xhalifia Hisham ibn Abdul Malik i ka thon një nipit të Aliut radiallahu an Jezidit i ka dhanë më ka arë lajmë se ti po do me më më morë pushtetin. Hishamimi Abdul Melik është prej familje se Muawijut. Pra, Abdul Melik i më maruan, Hishamimi Abdul Melik është prej familje se Muawijut. Dhe dini, kjo fërk, kjo telashe ka ndohë prej Muawijut dhe Muawijut, pastaj njipat e Muawijus edhe gjemë të ti edhe kështu me rastë të njipat e kanë të rëshëgua khilafitin e muslimanët. Dhe vazhdimisht, ka qenj një loj sikleti akuzo ndër qellta se ti po do të më marr pushtetin ti po më eksklumoj. Dhe i ka thënë Hisham i këtij nipit të Aliut, Jezidit, ka thënë mos po do ti më marr pushtetin. Ka ardhur në laim çështoj. Ka thënë dhe ti e di se pushteti nuk i takon dikujt i cili është djali i Robreshës. Ka Saliu radiuallahu an, edhe djali i Aliut radiuallahu an nuk kanë pas vetëm grah, po kanë pas edhe Robreshën. E dinës Ali radiallahu anih ka dy djemtë, të cilët kanë emrin Ebu Bekër dhe Umar. Andaj Sheikh Muslim al-Taymi në librin e tij të madh, ha, librin e tij Minhajus Sunna në nqyrë fjalëmi Shiatit, në librin e tij në Demanti në Shijavë, ka thënë, "Cishka mundi Aliu të pretendoni se është i Juve, dy djanti e kanë emrin Ebu Bekër dhe Umar. Këta ja u kalan, por juve, por për, për në kanë porinat të Juve apo porinat të tuon. Për çilin natë kanë dy djemve ti, Ebu Bekër dhe Umar." Por ali ju ka poshë shumë gjemë, ali ju ka poshë shumë gjemë. Jo kreti ka poshë prej, prej të martuarave, po disaj ka poshë prej ropreshave. Dhe disa gjemë për të tërë, edhe një për të tërë janë këmë prej ropreshave. Pra, por që më gjerëtini, Hasan al-Basriju është gjalli ropreshës, dhe gjalli ropit, dhe shumë prej ulemavet musliman me janë gjemë të, ose nëndërën se babën e ka poshë ropë. Dhe kjo nuk është nëksanë, dhe kjo nuk ë Uh, nga se roba jo nështë më një që farë aspekti politik dhe juridik roba, për ndryshë është njeri njeri, kalin, njeri ka thonë ty e di se djali robit së më nëtë më po ha, mbret shaj ka thonë jezidi ka thonë sa i përket që une pas na fol me ta morë pushtesin ka thonë gajbi në dive që Allahi në të së diket pun, së këmë folë në kështu ka thonë sa i përket fjales tjetër se spi takoi ka pushteti dikujt i cili është djal i Robreshës, ka thën atë xhikomit e pejgambert. A xhikomit e pejgambert e këshillimi kët pun? Shikova dhe zgjuar siya. Nëse ka shumë transmetime që argumentojn për kët zgjuarsi të madh, por neve nuk na pretendon koha me me i përmend të gjitha. Parcella me vëmendje Demanti dhe kundërpërgjigjen kur i thot dikush, "S'takon ti pushteti se ti je djal i Robreshës. Ta kthemi te pejgambert." sa faqad kan ismail alayhi salam ibnu ama sa ismaili esh djal i robreshs wa ishaq alayhi salam ibnu hurra ishaqi esh djal i grujes lir ibrahimi ka pas sarra edhe hajeri hajeri o kon robresh sara kon e lir andaj sara ka xhenezu hajerin se s'ka pas kok gjat fmi e hajeri ha ka pas fmi Dhe këto kanë bos një lloj grinjë në mes vetë andaj një gruaj ka mojt me një pjesë djonjes një tet pesë mos me hak konflikti. Dhe Ishaqi është djal i kësaj gruaje se cila e, e ka ninë Sara, e cila është gruaj e lirë e ka martuar Ibrahimin e selam. Hajini është prej robresh. Ai thot Jezid ibn Ali ibn al-Hussein i ka thon Ismaili është prej robreshës, Ishaqi është prej gruajës të lirë ka thon nga gjaku dhe fara e Ismailit ka dal Muhamedi sare salatu selam buri më i mëndunja. Ndërsa ka thon ka dal nga fara e Ishakut adhurusit e idhive tagutave. Tha Allahu Jellala jehudit që ka thën Kur'an, a vetë tagut adhurusit idhive. Për ka dal këto kush janë këto bita e Israilit? Kush janë bita e Israilit në zonë? Bita e Isakut Andaj i ka thonë, sa i përketë kësa i ditës që jam mërë anëci kjo, i jopë se i gjalli robreshës takon mulki. Andaj Allahu Gjellit Gjellit i ka thonë pingamberit alej salatë sërana, përme Gjuhës Gjibrilit, i khtar zjedhë, e në të kune abdër rësule u emelikër rësule. Ka thonë zjedhë, a po dhe mu komë ropë pingamber, a mbretë pingamber. Ha? Sulejmanë i është mbretë pingamber, Davudë i është mbretë pingamber. Ha Këtë janë mbretni, po janë pengamber. Allahu që e le i ka thonë për, për, për me e plëcu pengamber e sëlam. Që më zvejnë, dikush me thonë, e pëse kësë u ka po bon mbret? Që, i ka thonë zxedhe. Vete ka zxedhe Muhammedi a.s. I ka thonë, e khtaru en e kune abder rasule. Du mu ka në ropë pengamber. Thot që i khulli islamu të imi e, fe khtar al-kemall, e ka zxedhe pengamber e sëlam për sësë mërin. Ha? Përse s'mori. A dhe kërë e ka lefdrua Allahu për nga më berin tonë, a lehi salat e selam, që e ka than? I dhëka me abdullahi. Kërë e ngritë abdullahi. Robi Allah. Dhe sa kërë e ka përmenë Suleimanin, që e ka than? Që e ka than? Ja ka përmenë materialet. Thështë që i kërës a më të i mje. Ta Allahu, cëllë ja me e aferdë. Me ta përmenë bukën, a me ta përmenë aferdësin me ta? A e ka pot? Pra kur Çekë robiam 2000 dhan kështu kështu kështu. Allahu i ka thënë Sulejman ia kenë dhënë Kuai, devët, erxhin. Këta ia kenë dhënë me punu për ta. Mirë, ti e sheh Kur'anin pejgamberi sa nuk ka kështu, por pejgamberi i dyt. Mirë, por ka diçka tjetër. Allahu i ka thënë kta e ka më afër. Sa më e madhe. Mbreti, kur i thot dikujt marr ti haç atje, njonit, edhe pse kjo për pejgamberin e vren, ajo është pejgamberi i dyt. Po për më e krahasuaj. Ka thënë ti që do po të japën ashtu të, të mira. Ka, kët tjetrin, goti, mërë, ka, ka thonë me këtë tjetrin, këtap e moi Gati, afër vetës. Cëllë e moi më, është ky tjetri. A noi pejgamber sa me gazjet e robërin e pejgamber. Derisa ka thonë Sheikh Sulaiman al-Taymi, Sulejmani alayhisalatu wassalam ka dasht ë i ka dhënë Allahu vullnet çka doja me dhon dhe mos me dhon. Ka njëri ka thonë, po më jap çfarë s'i doja, jap si do se. Dorsa bën sa se ka pasë çka zgjiti. Nuk e ka pas. Andaj kur e ka dhau plas kën e luftës pejgamber alayhisalatu wassalam Ditha janë revoltu, jo pijep këti që ka se meriton, jo diku që ka e meriton, e kështu më ra, për nga nësëm ka thonë në hadith që kanë gjerim e në Bukhariu, inë në me e në kasim, unë e veç, veç jam të eda që isha të më fanë, unë e veç jam të eda, aja të më këllëgjua, gjelle gjellalu, andë për nga mirë, ale i salatu e sëram, edhepse, ha, pra, baba i fundit, e, dhertë Ismaili, është djali robreshës, që ska ca pengesë ai mkon për njerëzve të mdhallë dhe më çën nga ana tjetër një djalë i cili është pejgamber, është prej djalë prej gruajës së lirë, por më dal prej ti njerëz të cilët ju bojnë telashe këtu nëjës. Madje ato jo telashe këtu nëjës, ata kanë provu me vra vllavin e vet, Jusufin alayhis salam. Wa alqūhu bil jub, ju në unor. Para kësaj ka thënë ukto lu Yusuf. Ha? Frana kanë Pejgamberi Yusuf. Ana këtu vëllazër e shohë ministra me këta përfundojna nga se ka dhe shumë prej materialeve të cilat dëshmojnë për zemërzësi dhe shaka në vërtetësisht më ka bërdor dietarë, mirë po me këta përfundojna, sa i përket ai shakave të pejgamberit aleyhis salatu vesselam. Kanë dhënë dietarët pejgamberi aleyhis salatu vesselam me shakat e tij dhe me çajtmat e tij e ka vërtetuar një ajet të Zotit xhelel Gjellë xhelal në surën An-Najm. Surën An-Najm e gjenë, Allahu u gjelluar a thot një ajet kështo, e ledhi abhake u abhke, është Allahu aji cili njerën e banë me qesh dhe me qajt. Pengamberi a.s. sahabot e ti, janë modeli dhe rëneki më praktik, që shibje me qesh, edhe më kanë tamam, edhe me qajt edhe më kanë tamam. Dhe ka thoni, përnë ka i melgjauzije, pengamberi e s. në zdel për dy gjendjeve, o të qesh, O to kajt. Jahta këtu është është smuje nuk është tamam. Nga Sallaui ka vënë dy gjë ndje tamam. Thëllat janë ato alladhi abhaka wa abka. Mi po bërshim me Allahu që ka thon Kur'an ai i cili ka sti njerëz më mërzit. S'ka ashtu çu. S'kan Kur'an ku Allahu që le i ka thon ai i cili ka bën po njerëz nervoz. Mi po pse ka thon ai i cili sti njerëz me qesh. Pse? Sa Allahu na ka bë po prej veçorive, kar shikafshve me qesh. Kafshas dhe me qesh. Shka të dush bani ti, zdi me kesh e njëri qesh. Ma dhjë dhe Zotë i unë gjele gjele aluhu, edhe Zotë i unë te bareke, u e tjale. Andë të ndërrua dhe zërë këtë ishën disa skenët të hadithëve nga pengamberi a.s. Dëshmojnë se e qeshura, shakoja e vërtet, humori i vërtet, i cili zdel nga e vërteta nuk kanë përmbajtën e saj rejna, është prej sonetit pengamberi a.s. me dozën e vetë që ishtan disa djetarë, Shakoja në serižitetin e besimtarit është si kur kripa në gjelë. Zban për ta se s'ko shije. Zban për ta se s'ko shije. Me shtu shumë, a me bo kitë kripë gjelën se akur kush. Në në du, e po masikaka krej mirë, pëj qësë satë mujë. Jo, se e prish krej. Ma dje edhe shë qërë mi qitë shumë, bo prishet krej. Qka, qka kërkohet për njëve, vëlezër? Gjdo sen me dozën e vetë. Dhe kjo është mesatarësinë, eden Allahu Xhelalu Xelali, ushimi Zotin tonë te bareke ve teala, çka Allahu Xhelalu Xhelalu, nam musliman ndjek sunetin e pejgamberit alayhi salatu selam, me ndjek rrugën e tij alayhi salatu selam, me kuptuar fjalën e Zotit, fjalën e pejgamberit alayhi salatu selam, elusmi Zotin ton te bareke ve teala, çka Allahu Xhelalu Xhelalu, nam musliman mërimoj në Ramazanit, me ibaj ibadet Allahu te bareke ve teala, elusmi Zotin ton te bareke ve teala, çka Allahu veprat e mira Allahu i ban qabul, veprat e liga Allahu na i shlijen, elusmi Zotin ton te bareke ve teala, çka Allahu musliman ku dhe çan Allahu te ndehmon të bor gosr të musliman vë allahu të liran zullum çavën dërmeh të veyti të shparta Allahum equlu qavli hëdha wa astagfirullahi lī vë lakum fa astagfiruhu innahu hul gafur ruhim walhamdulillahi rabbil alameen